בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ה' ממסד אל תורה ה' בליקוטי מוהרן. אתה נגלת בענן כבודיך על עם קדשיך לדבר עמם. בקולות וברקים עליהם נגלת ובקול שופר עליהם הופעת. ביגלותך מלכנו על סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתעזרנו ביחמיך רבים לקיים מצוותיך בשמחה גדולה. ותזכני ביחמיך רבים להתפלל לפניך בכל כוחי. וכל מן הכוח שנמצא בי ברמח אברי ושסה גידה בבשר וגידין ועצמות ועורקים, בחלב ובדם. וכל הכוח שיש במוח שבראש, ובמוח המתפשט בכל הגוף, וכל הכוח שיש בחמישה חושים, וכל שאר מן הכוחות כולם ייכללו בתוך התפילה, שזכה להוציא הקול והדיבור של התפילה בכוח גדול. ואזכה שיהיה קולי נשמע כמו רעם גבוהותיך. והקול הזה יעורר כוונת ליבי, שליבי יהיה שומע ומבין היטב מה שאני מתפלל לפניך. שאזכה להתפלל בכוונת הלב. וזכני, שיהיה לי יראת שמיים, יראת הרוממות, ויהי נשמר, שלא יהיה לי שום יראה חיצונה כלל, שלא יראה ולא אפחד משום דבר שבעולם, לא משר ואדון, ולא משום אדם שבעולם, ולא מחיה רע וליסטים, ולא משום דבר שבעולם, ולא יהיה לי שום פחד ויראה חיצונה כלל, כי ממך לבד ירא ואפחד תמיד. ואזכה ביחמך ליראי לה יראת הרוממות. וזקני ביחמך רבים מחסדיך הגדולים לפנות את מוחי ומחשבתי מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות. שלא אטמטם את מוחי ומחשבתי בתאוות וערעורים חס ושלום. ולא אחמיץ את מוחי ומחשבתי בחוכמות חיצוניות ובתאוות חס ושלום. ולא אערער בערעורים רעים, שלא יהיה לי שום ערעור ומחשבת חוץ בעולם כלל. רק כי המוחי הוא נקי וזח וצח, שלא יכנוס במחשבתי שום מחשבה חיצונה כלל. ותיתן לי כוח להתגבר על כל המחשבות רעות, מחשבות חיצוניות והערעורים הבאים עלי לבלבל את דעתי. <coughs> שלא אתן להם שום מקום לכנוס במוחי כלל. ואזכה לגרור בהם ולריב עמהם לגרשם מעלי ומעל גבולי, שלא יהיה להם שום כוח לכנוס בדעתי כלל. ואזכה לקדש את מחשבתי תמיד. אנא ה' רחמן מלא רחמים טוב ומטיב לכל. אתה ידעת את גודל עוצם הפגם הגדול והנורא הנוגע בעולמות עליונים מאוד על ידי כל מחשבה רעה. וכל שכן וכל שכן על ידי ערעור רע חס ושלום שהוא פוגם ומקלקל מאוד בכל העולמות ועוקר את האדם חס ושלום ממקור החיים עד אשר קשה לו עוד לשוב ולהשיג אורחות חיים בכל שאר הפגמים העצומים והנוראים עד גובהי מרומים הנוגעים במקום שנוגעים שנעשים על ידי כל מחשבה רעה וערעור הנכנס במוח חס ושלום וגם אתה ידעת את גודל עוצם ההתגברות שמתגברים עלינו בכל פעם לבלבל את דעתנו במחשבות רעות וערעורים רעים. ובעוונותיי הרבים לא נזהרתי להישמר מהם ולהתגבר עליהם עד אשר פגמתי את מוחי מאוד על ידי מחשבותיי הרעות שהכנסתי במוחי. עד שכל מוחי הוא מלא מחשבות חיצוניות ועברתי על איסור חמץ שהייתי מחמיץ את מוחי בתאוות וערעורים ובולבולים ובכל מיני שטוטים. ולא די שלא הייתי מתגבר על המחשבות רעות, אף גם נתתי להם כוח לכנוס במוחי, ולא השתדלתי לגרשם כלל. ולא קיימתי עצותיך הקדושים, אשר גילית לי ברחמיך רבים לגרשם ממני בשב ואל תעשה. ולא שמעתי לקול מוריי. אוי לי ואי לי על הימים שעברו בבלבול הדעת ומחשבות רעות. טבעתי בבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. כל דעתי ומוחי נתערבב כל כך במחשבות רעות ובלבולים, עד אשר אפילו בשעה שאני חפץ להתגבר עליהם ולברוח מהם, קשה עליי מאוד. אדוני אלוהים, אתה ידעת ליעולתי, ואשמותי ממך לא נכחדו. הן על כל אלה באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, בלב נשבע, ונדכא בכידה, בכריעה, בהשתחוויה, בתחינה ובקשה. כי עני בפתח נאנח ונדכא, שואל ומבקש מתנת חינם ונדבת חסד. שתחונני ברחמיך העצומים וחסדיך הנפלאים, ותוציאני מאפלה לאורה. ותעזור לי מהיום לקדש את מחשבתי תמיד מעתה ועד עולם. ריבונו של עולם צופה בעלבון אנוכים, תיכרנה נפשי ומללה בעיניך וחמול עלי בחמלתך וחנינותיך. עוזרני וסייאני וחזקני ואמצני וקדשני בקדושתך העליונה שימשך עלי קדושה וטהרה מאתך באופן שאזכה מעתה לשמור עצמי שלא אניח לכנוס כלל לתוך מחשבתי שום מחשבת חוץ שבעולם ולא שום בלבול לדעת מכל שכן וכל שכן שלא יערער בשום ערעור בעולם כלל רק מחשבתי תהיה קדושה תמיד, זכה ונקייה מכל שיא גופסולת ובכן תזכני בהחמא חרבים להאמין בצדיקי אמת ולא יכנוס במחשבתי ודעתי שום ערעור ומחשבה כלל על המחלוקת שיש בין הצדיקי אמת. רק אזכה להאמין בצדיקי אמת באמונה שלמה ולא יהיה לי שום ערעור וקושייה עליהם ועל המחלוקת שביניהם כלל. ריבונו של עולם, אם אמנם פגמתי בטיפי מוחי אשר על ידי זה איני ראוי וכדאי להתקרב לצדיקי אמת ולזכות להאמין בהם באמת. אשר מחמת זה באים עלי מחשבות חוץ וערעורים לערער אחריהם חס ושלום. אנא אדוני אל תעשי עמי כחטאי ואל תדינני כמפעלי. ועשה למענך ולא למעני ומלא בקשתי ברחמים. וזכני שלא יכנוס בלבי שום קושייה וערעור כלל על הצדיקי אמת ועל המחלוקת שביניהם. רק אזכה להאמין בהם תמיד, באמונה שלמה באמת. וחמול עלי ברחמך, רבים. וזכני לשוב אליך באמת, ולהשיג אורחות חיים. ובמקום שקלקלתי, שם אתקן. ותשאיר אותי ברחמך וחסדיך הגדולים ממוות לחיים, מחמץ למצע. מיראה רעה ליראה טובה, מכל פגום, מחכמה פגומה, לכל טוב, לחכמה טובה. תודייני אורח חיים, סוב השמחות את פניך, נעימות במנחה נצח, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. הבינו שבשמיים, חותך חיים לכל חי. אל חי חלקנו, צורנו, גאלנו ממוות, פדנו משחת. ואצל אותי ואת כל עמך ישראל מכל מיני מחשבות רעות וערעורים שהם נקראים סיטרא דמותא. וחונני מתחה ברחמך הרבים ותן לי חיים טובים, חיים ארוכים, חיים אמיתיים, חיים נצחיים. ועוזרי לי שאזכה לקדש את המוחין שלי הנקראים ברמיים חיים. וזכיני לאהבה את שמך הגדול באמת, אהבת המישור. ויחד לבבי לאהבה ולראה את שמך. ותציל אותי מיראות הנפולות, שלא יתיירא משום דבר אשר בעולם, כי אם ממך לבד יירא ואפחד תמיד, ובעבור תהיה יראתך על פניי לבלתי יחטא לעולם. בוזרני להתפלל לפניך בכל כוחי, שיכניס כל כוחי בדיבורי התפילה, והוציא את הקול והדיבור של התפילה בכוח גדול, עד שיהיה קולי פוגע במוחי ויהיה נשמע ללבי כמו קול רעמים. עד שהלב ישמע היטב דיבורי התפילה ויתעורר לעבודתך באמת, ויהיו נעשים מקולי ודיבורי בבחינת רעמים. וזכני שיהיה ליראת שמיים באמת, עד שיהיו דברי נשמעים לבריות, לעבודתך וליראתך. וכל תפילתנו יעלה לפניך לרצון, כמו שבעה קולות שאמר דוד על המים, כמו שכתוב, כל אדוני על המים אל הכבוד ירעים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח. וזכני שיתפשט עקמומיות שבלבי, שלא יהיה בלבי שום עקמומיות ועיקשות כלל. לבב עיקש, יסור ממני, רע לא אדע. רק הסכם ואשר לבב באמת, שיהיה לבי ישר עם אדוני תמיד. ובכן יהיה רצון מלפניך אדוני, ולהב אותי שתעזרני ותושייני ברחמך הרבים לזכות לשמחה גדולה באמת בעבודתך. כמו שכתוב, עבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה. ותזכני ברחמך רבים לעשות כל המצוות בשמחה גדולה באמת, שיהיה לי שמחה גדולה מהמצווה בעצמה, שהגיל ואשמח מאוד בשעת עשיית כל מצווה ומצווה במה שזכיתי ברחמך לעשות המצווה. וכל שמחתי יהיה רק המצווה לבד, לא בשביל שכר עולם הבא. מכל שכן וכל שכן שלא יעלה בדעתי חס ושלום פניות של שטות בשביל בני אדם או בשביל עסקי עולם הזה, חס ושלום. רק <אז> שאזכה לעשות כל המצוות בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה, ויהיה כל העולם הבא שלי בהמצווה בעצמה עד שלא ירצה שום שכר עולם הבא בשביל המצווה. רק <אז> שכל שכרי יהיה שתזכני לעשות מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ששכר מצווה, מצווה. ואזכה להיכלל בך על ידי מצוותיך הקדושים אשר הם אחדותך. <תקל> ויקוים בנו מקרא שכתוב, ישמח אדוני במעשיו, ישמח ישראל בעושיו. שאתה תשמח בנו על ידי שתזכנו לעשות מעשים טובים בעיניך, ואנחנו נגילה ונשמחה בך. תעזרנו ברחמך רבים להמשיך חיות ושפע טובה וברכה על ידי עשיית מצוותינו בשמחה גדולה לרמח איברנו ושסה גידנו ולכל העולם כולו ולכל השנה כולה וכל השלושה קומות, הן קומת עולם, הן קומת שנה, הן קומת נפש, כולם יתברכו ויקבלו חיים וטובה וברכה וקדושה וטהרה על ידי קיום מצוותינו בשמחה גדולה תעזרנו בחסדיך רבים, שנוכל להתפלל עבור כל העולם ולמלאת חסרון העולם. וכל מיני גזרות שנגזרו על העולם, כולם נזכה לבטל על ידי תפילותינו, ונזכה לדעת ולהשיג אם הוא קודם גזר דין או לאחר גזר דין. ותזכנו לידייך להתפלל לפניך ולהלביש את תפילתנו בסיפורי דברים, בזמן שהשעה צריכה לכך. ואם אמנם בעת הזאת אנו רחוקים מאוד מדעת והשגה זאת. עם כל זה בידך הכל וממך לא ייווצר כל דבר. אתה, אדוני, לא תכלא רחמיך ממני, יחסתך ואמיתך תמיד יצרוני. ותעזרני ותסכני להגיע ולבוא לכל מה שביקשתי מלפניך. קדשנו במצוותיך ושמח נפשנו בשועתיך. ותאר לי בנו לו עבודתך באמת, עבודה שבלב זו תפילה. לזכות להתפלל לפניך בכל כוחי באמת, ולעשות מצוותיך בשמחה תמיד. יערב עליו שיחי אנוכי אשמח בה' ונפשי תגיל בה' הסיס בישועתו. כל עצמותי תאמרנה, ה' מי חמוך מציל אני מחזק ממנו ועניב אביון מגוזלו. אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה ברוך ה' לעולם אמן ואמן.